Herriko jaietan murgilduta batukadaren erritmoan bildu ziren hiri Jaizkibel konpainiakoak eta itssaxexeko abitorioan kabitzen diren laurehun sarrerak agortuta, bederatzigarren ondarribia berdintasunaren hiria sariaren banaketa ospatu zuten. Generoa eta arrazakeriaren kontrako dibertsitatea tradizioan txertatzen jakin izan duen bi .000 herritarbituen ananttzolako herria srituz. Garbine Biurrun, niebe saltza, fermi muguruza, maialen iri arte eta arantxa aurreta bizkaia izan dira aurtengo epaimaik eta hauek sarituak erabakitzeko arrazoia. Di puntu azimarratu ditu epaimaia, eh, antzogaren kasuan. Bat tradizioari genero berdintasuna txertatu izanak no? eta bi arraza gerialik kontra egine izanak. Antzogaren kasuan, bat aldan sistema eh, eta hor, Bi puntu nagusik zeinartzen dira, bat, erriekinena, herriaren garen da, eta horiek jeztiune konpainiak badut. Eta bi lekuko erakundean badesa, eta horretan 6 irubilea horari hartzea. Lezio erderra, Iman Diego Antzolako berriak ondarroi arroi, eta eskarekatzko Antzola, eta aleginduko berra zuela dititik astea. Eskarekatzeko. Agintarien presentzia zabala izan da aurten guan sari hauetan eta ondarribiko alkatea ere bertan izan da estreinekotz. Udal gobernukide guziak ere hortziren aldaketaren kenu eta irudiko. Hala ondarribia urtean behin, alardearen egunean plastiko beltzak zabaltzen bituen hiria izan beharrean, berdintasunerako lan egiten duen herria dela irudikatu nahi izan du, honek bederatzigarren urtez. Ondarribian eman beharreko urratsa hainbat tradizio eta herrietan eman butelako aitzinetik. Bueno, ba, 2008 Biggarren inguruan ikusita alardean. Billar etxaiz anttzolako alarderen era txurra, historikoa txurra, txurra, eta oolatzle eta alkatea. Orduko udalak eta alardearen elkarteak e, e, Eusko Iikaskuntzaai, ba, azterketa bat eskatu zien da honek egin zuten herrimailako ba, lan bat, berdinak jasoaz eta abar, eta orduan e, konklusioak izan zien balarde ba, aldatu indar sala e, bizi agogun zezen. Eta horrazigginaan sensibili da desberdineko eta personak eta udalarrekin batera. Hasi ginaan ba horri forma ematen. Eta forma eman horretan garrantzia handiena izan zuen gizon emakume arteko berdintasuna, egia da antzolan ez egoela ez zala egon konfliktorik hortan, baina nahi izan genuen baita emakumeak bat tradizionaliki ez zeuden postutan ere, e-presentzia eukitxeak da gehiago eta beste gauza bat izen zan baita kultura harteko eta konfliktoa tratatzeko modua. Lortu genuen ados jartzea eta joan ga aldaketak aldeketak egitea gaur arte ba nolabait baita gaurko balore sozialetara egokituz. Zeren pentsatzen dugu egokitzapen horribarik barik ba tradizioak ez ezin duela baita bizi iraun, eta tradizio gutza, eh, kontesto soziala kontuan hartu barik, ba, ez da laulertzen. Beraz, gatazgarik ez da izan, bere esan eztabaida holan, ez da baida pentsatzen dut ez, dare, petxatut, ez baida, bai? Eztabaida bai, egon da, eta gainera mo, lehenengo momentuan, igual batzuk aurrera gojoan nahi zuten, beste batzuk beldurtzen, aber nola baiteko alardeko esentzia edo izaera galduko eta izan, eta barretabar, Baina beldur horrek gainditu zien eta bueno, demostra eginuen, gai ginala adoskartzeko olako bai, ba bai, bueno, esanguratsu baten. Zu Gasteagoaz ara, e, ez dakite berdin ikusi duzu prozesua garratzenen azken batean agerikoa da gauzak adosteko elkarrizketa. Bai, bai, garbi da, azkenian e, elkarrizketa eta eta ganok lekuak aukitzea holako herriko Zea baten, ez, e, aktuazioa baten, ero ba danon, danok leku auki dano pozik ibili, eta, eta inporta harik seksua eta, eta nu, nungu hagan, ez. E, Antzularen eman duzuten prozesua ikusita, eta bizita, horna bizitan duzute, e, ulergarria e, ondarribean gertatzen dena? Ez, ni, nik ez... Kanpotik ikusitxea, ez, erakeren arrazoiak igualauk ikusitxea, nik ez dut inundik inoa, logikoa bestotik uste, nolako problemia e, seksuatik o generuatik e, parte hartu leku baten erobestian, ez? E, Bakoitzan nahi dabeen lekuan parte hartzeko, danendako leku abaldin badago. Nik uste dut eh, diskriminazio horrek ez daukala justifikaziorik, eta gainera denboran kontra doala eta etorkizuna berdintasunean eh, dagoela. Ba, mil esker biehi, eta ez dakit zer supozatzen duen, haur ba, saria jasotzeak. Hore bat ez, eh? errixantzatu, azkenean pilarrek esan da emoguan, bere egunean izan landanan danan ondorixo be bada eta, bueno, hore bat, eta beste batzun eredu du izetia be, ba, gure etako hore bat, azkenean ar arro egoteko gauza bat. Hami eskerta, baina batuka entzuten ari garen batukada Bueno, zui, zui, eskerta, esker gazka bortu. Aurte denzen baitu urratxe man ondarribian, aipatu saribanaketaren itzordua, jaietako udal programan plazaratu dute, eta alarde egunean berean, jaizkibel konpainiak alardeak egiten duen bezala, Gernikako arbolatik desfilatzen azteko baimena lortu du, baita ama birginaren otoitzan udalkideakin batera erizan egoteko aerea.